Входить націєвський з накидкою в руках. Надіва накидку. Це так. Невеста з приплодом. Благодарю. Я ще тільки сватаю дівку, а вони, бачу, вже й дитину хрестить будуть. Не шукайте собі дурнішого. Бере гітару під полу. Давай, Бог, ноги від такого шлюбу. Піду, наче, у проходку і поминай, як звали. Хоче йти. Входи, Омелько. Ану, скиньте лише чоботи. Поситьте трохи, Босі, тепер тепло. Націєвський, набік, от тобі й маєш. До Омелька. З, -з якої статі? Для якої надобності? Омелько. Та я достав трохи голландської сажі, то почистю, щоб лищали. Явмен, я чистив і письмо і... а а Не нужно, брат. Скажи мені, чи тут є корчма? А як же без шинку? А тут зараз за містком без шинку не можна. То я піду трохи пройдусь. А, кстати, у мене є діло до Жида. Пішов. Омелько. Вах, пішов. І не диво, у чоловіка голова тріщить після вчорашнього. По собі знаю. А наші завели сварку за кумів. Ну й чудні. На Трійцю ще тільки весілля. Та, може, й дітей у Марисі не буде, а вони вже збираються хрестить онука. Старий хоч і кумом полковника, а стара капитана. І таке підняли, що страх. Стара вже двічі за качалку хапалась. Мартин. Ну, годі. Ну, не серця, душко, а то ти і при гостях надмесся, як гендичка. Я вже згоджуюсь. Нехай первого охрестять твої куми. А другу дитину – мої. Палашка. От так добре. Як та, то я вже не сердюсь. Натомились за обідом, а тут ще й через сварку. Ну, обід, слава Богу, готов. Мартин. А ти чого тут виснеш? Та я достав голландської сажі, хотів панечеві чоботи почистить, а він пішов у корчму. Чого? Похмелиться. А ти по чім знаєш, га? Хіба він тобі казав, що йде похмелиться. Звідки ти це взяв? Та я так догадуюсь. А він казав діло є до жида. Мартин. Не такий сьогодні день, а коли я тобі зубів не повибиваю за твої речі, то не я буду. Так і ляпнеш, що в голову лізе. У чиновників у кожного є діло до жида. Біжи, покличу зараз. Скажи, гості збираються, а будемо обідати. А Марисі не бачив. У садку сидять. Гукни на неї, що пішла. Омелько пішов.